вона спромоглася кивнути. «Ось чому», – сказав він, торкаючись в узла своєї краватки кольору зів'ялого листя. «Я відчуваю, що для мене важливо зробити тобі подарунок на день народження. Особливий день народження вимагає особливого пам'ятного подарунка». Збентежена, вона похитала головою і сказала, «Ні, будь ласка, сер, не думайте про це. Я лише принесла вам їжу, як мені наказали». Старий підняв обидві руки долонями до неї. «Ні, міс, не думайте про це. Подарунок, який я маю на увазі, не є чимось матеріальним, не є чимось з цінником». Простіше кажучи, він поклав руки на стіл і зробив один довгий повільний вдих. «Те, що я хотів би зробити для такої прекрасної юної феї, як ви, це виконати ваше бажання, здійснити вашу мрію. Все, що завгодно. Що завгодно, чого б ви не забажали. Припускаю, що у вас є таке бажання». «Бажання?» – перепитала вона. У неї пересохло в горлі. «Щось, чого б ви хотіли, щоб сталося, міс. Якщо у вас є бажання, одне бажання. Я зроблю так, щоб воно здійснилося. Ось такий подарунок на день народження я можу вам зробити. Але вам краще подумати про це дуже добре, тому що я можу дати вам тільки одне бажання». Він підняв один палець догори. «Лише одне. Ви не зможете потім передумати і забрати його назад». Їй бракувало слів. «Одне бажання?» Дощові краплі нерівномірно стукали по шипці, підхоплені вітром. Поки вона мовчала, старий дивився їй в очі, нічого не кажучи. Час відбивав свій нерегулярний пульс у неї у вухах. «Я маю чогось побажати, і воно здійсниться?» Замість відповіді на її питання, старий, руки все ще покладені на стіл, лише посміхнувся. Він зробив це дуже природно і привітно. «У вас є бажання, міс, чи ні?» – лагідно запитав він. «Це дійсно сталося», – сказала вона, дивлячись прямо на мене. «Я не вигадую». «Звичайно, ні», – відповів я. Вона була не з тих людей, які вигадують якісь безлузі історії з повітря. То ти загадала бажання? Вона ще деякий час дивилася на мене, а потім ледь чутно зітхнула. Зрозумій мене правильно, сказала вона. Я й сама не сприймала його на всі 100% серйозно. Я маю на увазі, що в 20 років ти вже не живеш у казковому світі. Але якщо це був його жарт, то треба віддати йому належне за те, що він придумав його на місці. Він був чепуристим дідуганом з блиском в очах, тож я вирішила йому підіграти. Зрештою, це був мій 20-й день народження. Я вирішила, що в цей день зі мною має статися щось не дуже звичайне. Це не було питанням віри чи невіри. Я мовчки кивнув. «Ти можеш зрозуміти, що я відчувала, я впевнена. Мій двадцятий день народження добігав кінця, нічого особливого не відбувалося, ніхто не вітав мене з ним народження, і все, що я робила, це розносила тортеліні з анчоусним соусом по столах». Я знову кивнув. «Не хвилюйся», – сказав я. «Я розумію. Тому я загадала бажання». Старий не відводив від неї погляду, нічого не кажучи, руки все ще лежали на столі. На столі також лежало кілька тостих папок, які могли бути бухгалтерськими книгами, а також письмове приладдя, календар і стояла лампа з зеленим абажуром. Його маленькі руки, що лежали серед цих предметів, виглядали як ще один набір настільного приладдя. Дощ продовжував бити по склу крізь розбиті краплі пробувалися світло токійської вежі. Зморшки на чолі старого трохи поглибилися. Це твоє бажання? Так, відповіла вона. Це моє бажання. Трохи незвично для дівчини твого віку, сказав він. «Я очікував чогось іншого». «Якщо це не підходить, я загадаю щось інше», – сказала вона, прочищаючи горло. «Я не заперечую, я подумаю про щось інше». «Ні-ні», – сказав старий, піднімаючи руки і розмахуючи ними, як прапорами. «У цьому немає нічого поганого, зовсім нічого. Це просто трохи несподівано, міс. У вас немає іншого бажання? Скажімо, ви хочете бути красивішою, чи розумнішою, чи багатшою». Вас влаштовує, що ви не просите чогось подібного, чогось, про що б просила звичайна дівчина. Вона кілька хвилин шукала потрібні слова. Старий просто чекав, нічого не кажучи, знову поклавши руки на стіл. Звичайно, я хотіла б бути красивішою, розумнішою чи багатшою, але я не можу уявити, що зі мною станеться, якщо все це здійсниться. Це може бути більше, ніж я змогла б витримати. Я досі не знаю, що таке життя, я не знаю, як воно влаштоване. Зрозуміло сказав старий, сплітаючи і знову роз'єднуючи пальці. Зрозуміло. «Отже, моє бажання виконається?» «Звичайно», – сказав він. «Звичайно, для мене це зовсім не проблема». Старий раптом втупився очима в якусь точку в повітрі. Зморшки на його чолі поглибилися, Можливо, це були зморшки його мозку, який зосередився на своїх думках. Здавалося, він дивився на щось. Можливо, на невидимі шматочки пуху, що плавали в повітрі. Він широко розкинув руки, трохи підвівся зі сільця і сухим ляскатом вдарив себе по долонях. Знову вмостившись у кріслі, він повільно провів кінчиками пальців по зморшках на чолі, ніби розгладжуючи їх, а потім повернувся до неї з лагідною усмішкою. «Ось і все», – сказав він. «Ваше бажання здійснилося». «Вже?» «Так, це було зовсім не важко. Ваше бажання здійснилося, мила міс. З днем народження. Можете повертатися до роботи. Не хвилюйтеся, я залишу візок у холі». Вона спустилася ліфтом до ресторану, з порожніми руками вона відчувала майже тривожну легкість, ніби йшла по якомусь таємничому пуху. «З тобою все, гаразд, Ти виглядаєш розгубленою!» – звернувся до неї молодший офіціант. Вона двозначно посміхнулася і похитала головою. «Справді? Ні, я в порядку. Розкажи мені про власника, який він?» «Не знаю, я його не дуже добре розглядила", відповіла вона, перервавши розмову. Через годину вона пішла за візком. Він стояв у коридорі, посуд був на місці. Піднявши кришку, вона побачила, що курка та овочі зникли. Пляшка вина і кавник були порожні. Двері до кімнати 604 стояли зачиненими і невиразними. Вона деякий час дивилася на них, відчуваючи, що вони можуть відчинитися будь-якої миті, але вони не відчинилися. Вона спустила візок на ліфті і покотила його до посудомийної машини. Шеф-кухар подивився на тарілку, порожню, як завжди, і мовчки кивнув. «Я більше ніколи не бачила власника», – сказала вона. «Жодного разу. Виявилося, що у менеджера був звичайний білий у шлунку, і наступного дня він знову відвозив їжу власнику. Я звільнилася з роботи після Нового року і більше туди не поверталася. Не знаю, я просто відчула, що краще туди не ходити, щось на кшталт перечуття». Вона бавилася паперовою підставкою, думаючи про щось своє. Іноді мені здається, що все, що сталося зі мною на моє 20-річчя, було якоюсь ілюзією. Ніби щось змусило мене думати, ніби сталося те, чого насправді не було. Але я точно знаю, що це було. Я все, що можу відновити в пам'яті, яскраві образи кожного предмета меблів і кожної дрібнички в кімнаті 604. Те, що сталося зі мною там, відбулося насправді, і це мало для мене важливе значення. Ми трохи помовчали, допиваючи свої напої і думаючи про щось своє. Ти не проти, якщо я запитаю тебе про одну річ? Запитав я, або точніше, про дві речі. Давай, сказала вона. Гадаю, ти хочеш запитати мене, що я загадала, це перше, що ти захочеш дізнатися. Але схоже, що ти не хочеш про це говорити, хіба? Я кивнув. Вона поклала підставку і звузила очі, ніби вдивляючись у щось вдалині. Знаєш, ти не повинен нікому розповідати про своє бажання. Я не збираюся витягувати це з тебе, сказав я. Мені хотілося б знати, чи здійснилося воно, а також, яким би не було саме бажання, чи не шкодувала ти згодом про те, що загадала, чи шкодувала ти коли-небудь, що не побажала чогось іншого. Відповідь на перше запитання – і так, і ні. Мені, напевно, ще багато жити залишилося, я не бачила, як все дійде до кінця. То це було бажання, на здійснення якого потрібен час? Можна і так сказати, час відіграє важливу роль. Як у приготуванні певних страв, вона кивнула. Я на мить замислився, але єдине, що спало мені на думку, це образ велетенського порога, який повільно готується в духовці на маленькій температурі. А відповідь на моє друге запитання. Яке воно було? Чи шкодувала ти коли-небудь про своє бажання? Вона кілька хвилин мовчала. Очі, які вона звернула на мене, здавалося, були позбавлені будь-якої глибини. Висушена тінь посмішки мерехтіла в куточках її рота, даючи мені якесь приглушене відчуття покірності. «Я вийшла заміж», – сказала вона. «За бухгалтера, який на три роки старший за мене. І у мене двоє дітей, хлопчик і дівчинка. У нас є ірландський сеттер. Я їжджу на Ауді і двічі на тиждень граю в теніс з подругами. Ось таким життям я живу зараз». «Як на мене звучить непогано», – сказав я. «Навіть якщо на бампері Ауді дві вм'ятини?» «Гей, бампери створені для вм'ятин!» «Це була б чудова наклейка на бампер», – сказала вона. «Бампери створені для вм'ятин». Я подивився на її рот, коли вона це казала. «Я намагаюся сказати тобі ось що», – сказала вона тихіше, почухавши мочку вуха. Це була мочка гарної форми. Незалежно від того, чого вони бажають, незалежно від того, як далеко вони заходять, люди ніколи не можуть бути ніким іншим, окрім самих себе. Ось і все. «Є ще одна гарна наклейка на бампер», – сказав я. «Незалежно від того, як далеко вони зайдуть, люди ніколи не зможуть бути ніким іншим, окрім самих себе». Вона засміялася вголос із справжнім задоволенням, і тінь зникла. Вона сперлася ліктем на барну стійку і подивилася на мене. «Скажи мені», – сказала вона, – «чого б ти побажав, якби був на моєму місці?» «У ніч мого двадцятиріччя ти маєш на увазі». «Ага». Я трохи подумав про це, але не зміг придумати жодного бажання. «Я не можу нічого придумати», – зізнався я. «Мені ще дуже далеко до свого двадцятиріччя». «Ти справді нічого не можеш придумати?» Я кивнув. «Нічого?» «Нічого». Вона знову подивилася мені в очі, прямо в очі, і сказала, «Це тому, що ти вже загадав своє бажання».